Tömeghisztériás vagyok. Már megmondtam, hogy én higgadt vagyok. Őrzöm a higatságomat, ahogy a kormány tanácsolta. Mindent igen higgadtan csináltam, és vártam legalább az elismerést, hogy majd kapok egy levelet, vagy izennek, na jól van szerencsét, hogy megőrizted, különben menten zöldbékává változtattalak volna. Így azonban neked adom a lányomat és a fele bankbetétedet, ami mégiscsak valami. Ehelyett, mikor éppen azon voltam, hogy most már beviszem a megőrzött és összegyűjtött higatságomat, és legalább nyugtát kérek róla, ha már nem lehet rögtön kiutalni az ígért ellenértéket, ehelyett egyszerre csak azt hallom, hogy csipiszt, nem kapsz semmit, mindent elrontottál, te vagy az oka az egész bajnak, te le a nagybőgőt, és miattad jár a banda télen nyáró szalmak alapban, mert tömegisztériás lettél. Na de kérem, ezt nem lehet csinálni egyik napról a másikra. Most egyszerre tömeghisztériás lettem? Én nem vettem észre semmit, de ha sokat mondják, még elhiszem. Én azt hittem, mikor reggel többször kopogtam a pincérnek, hogy hozza már azt a kávét, mert nem hozta azt a kávét. Én azt hittem, hogy éhes vagyok. Üssek ő, lehet, hogy nem voltam éhes, csak tömeghisztériás. És mikor be akartam váltani a tíz pengőst, és senki nem akart apró pénzt adni, és találtam végre a zsebemben egy pengőt, tehát eltettem borotválkozásra, és nem gurítottam be karikásos torral a kincstárba, én azt hittem, hogy akkor ezt óvatosságból tettem, hogy tudjak majd borotválkozni. Most már tudom, hogy tömeghisztériából. És mikor este egy teherkocsi félrelökött, és beestem a Dunába, és ott kapkodni kezdtem, és még szóltam is egy arra menőnek, hogy nem lökné-e idébb azt a szalmaszálat. Én azt hittem, hogy azt fúdoklásból tettem, de hát úgy látszik, ez is csak tömeghisztéria volt. És most egyszerre úgy érzem, hogy mindenki higgadt és nyugodt körülöttem, csak én vagyok ilyen félbolon minden bajoknak oka. Nagyon szégyellem magam, hogy ilyen bajt csináltam. Hm -hm. Már minden rendben volt. Konszolidálódtunk volna, rendbe jött volna az ország, és tessék, most az utolsó pillanatban rajtam a tömeghisztéria, és egyszerre megint mindent elrontottam. A lám ilyen veszedelmes lehet egy ember. A történetesen tömeghisztériás, mint én. Egy ilyen szegény, elhagyott, kiközösített tömeghisztériás az egyetlen tömeghisztériás a világon.